Eunda berretu mar pertsona txalapartan lagun elkarretaratu ziren mugen ezten kontra, baina batez ere gobernuen autoritatea salatzeko. Euskal Herrian bizitzen jendek ez dutela mugari nahi ziuen ehatxe bai ezkara bertzaleak antolatu mobilizazioko agiriak. Bozera maile zen Arturo Bilanueba. Gu egunerokoan bizitza arruntaiten dugu Euskal Herritarrontzat ez da mugarik eta horrela jarretzea e, nahi dugu. Inoiz baino gehiago, garrantzitsuena da, herritarrok erritarrok adirazidugula bintabaiagotan, nahi dugula gure bizitzen jabe izatea, eta ala jarretu nahi dugu. Etzaigu, bat logikoa iruditzen, autoritarismoaren indartze hau, etengabean azkenia betan gertatzen ari dena. EH Bairen ego euskalienriko markak ere, bat egintzuen mobilizazioarekin, mugarik ez dela egunerokoan, hainbat jenderen txat eniko maioz. Errezerea gerian geratzen da, Estatu Espainola eta Frantxezaren jarrera uniformatzatzailea. Jarrera honek ez dio inungo meso erik egiten Euskal Herriko, Eusez Euskal Herriari eta Euskal Herri tarroi, eta eruitzen zaigu ba jarrera buen aurrean, babadela garaia, Benetan Euskal Herria eraikitzeko eta ben, bertan erabakiak hartu ahal izateko, horretarako iruditzen zaigu demokraziaren utxunea gero taundiagoa den honetan, ezin bestekoa degula, benetan mugo artifizial hauek gain ditu eta benetako e, Euskal Herrepublika erabakitzen hasteko, dena hemen erabakial izateko, baita eguneroko erabaki hauek ere. Hendai eta Hondarribi arteko itsas nabeta ere ezte erabaki du prefetak. Hau ulertze egiten zaio endaiako EHB-ko kide den itziar barela autetxi ohiari. Nere ustez, teroristazko, etortzen eh? direitza zontzi, zomen endaiara ez dakit, ez dakasen txurik, ez nere horrentzat. Nik ez dakat interpretazio bat eh, horrentzat, ez bada horrela lortzen duten zer da gehiokontrolatza zen, ete me, medio gutxigo behar dute bereik baitare egoteko fizikokin. Agian da hori, bestela eh? ezin dizut esanen beste ezer. Baina delibero hau, Frantxez gobernua eta Espainiako gobernunen artean estabaietua izan dela erraiten da. Bi gobernuek adostu dutela zein mugabide itxi eta zeinez. Joni narritu, diputatua da Madriko lege biltzarrean. Informazioak galdegin dizkio zuzenki Espainiako gobernuari. Txikusten ari gara, nola sarritan e, edo zeina itxakikin e, izten direla e, mugak, ez? Udaberrian ikusi genuen mugak itxi zirela pandemiaren argudioarekin orain e, terrorismoaren aurkako e, aitzakiarekin eta gure ustez ez da batere normala e, Euro eskualde baten eta e, euro hiri baten hainjustu hemen gauden leuan ba, ostopoa jartzea e, alde batean eta bestaldean biziren hiritarrei. Sara eta Nafararteko hiru pasabide ere itxi ditu frantszouz gobernuak, Egoera hori salatzeko ere, 50 jende inguru elkarretatu ziren larumatuta.